Xoves 21 21 de febreiro Non de xaneiro, como dicen u, A semana pasada Que me trabo que de mes e aquí estou de novo, Juan Ortiz, Jordel en Twitter Para todos vos Dende o Paseo do Burgo, gravando como non Un novo episodio deste quilómetros de balde Un podcast para Que para aqueles de vos Que vos a incorporades A escoitarme por primeira vez, sabede Que un podcast, é un falangullo que grabo mentras camiño eh, para que non me doan os pés como cando camiño doem os pés entón algallei este invento para mitigar esa dor e nada mmm, non sei se si escoitades si e escoitache deso último episodio de Hacía Falta de ese podcast eh, bueno, un dos podcasts que teño de cabeceiro que sempre que sae dos que sou escoitar así de primeiro e bueno a verdade é que agora facendo memoria non me lembro exactamente de, de que foi o, o que falaban no último episodio pero sí que recordo perfectamente que o estiven a escallitar aquí polo paseo do Burgo mentras camiñaba foi uns primeiros 20 minutos media hora en que non paraba de reír o sea, foi espectacular O que rín, nesa media hora aparte pasando un pouco de vergoña Porque claro, ainda que iba co, iba cos auriculares eh, A xente miraba pa mí Porque claro, a risa era en voz alta Porque iba a parte de cando en vez E que teño unha risa destas de mm, Das de pasar vergoña A xente que está ao meu lado Lembrame, a miña irmán eh, Houve unha temporada Que, que non quería ir comigo ao cine Cando éramos cativos Porque me raía moi alto eh, Dava de vergoña Hola Siri, que tal? Un dos temas, eso sí que me lembro. No último episodio de Hacía Falta Foi a polémica esta que xurdiu Por unha rapaz asiática que creou un método ou algo así Para... Non sei, non sei exactamente de que vai Pero bueno, creo que era para ordenar as cousas na casa e tal E proponía unha especie de minimalismo E decía de que de todos os libros que tivese a xente Quedar es coxer 30 ou así, eh o resto tiralos ao lixo. Como supoño que xa saberedes, isto creou bastante polémica, sobre todo nas redes, en Twitter. Ese foi un dos temas que trataron no hacía falta. Na, recoméndoos que escoitedes a súa opinión sobre o tema, pero o aquel polo que o traio hoxe eu aquí a quilómetros de Balde é porque de novo notei nos seus comentarios que había como de novo unha especie de certo desprezo, non por parte dele, senón a vamos a ver, ese complexo, a ese complexo tanto de inferioridade como de superioridade que se crea en torno a xente que lee libros. Recordo que non agora, pero si hai uns meses ou un ano ou ano e medio, non sei, lembrome por aí que incluso eu cheguei a mosquearme, non? Porque empecé a escoitar opinións que pouco menos que decían que os que leíamos libros éramos uns putos snob eh, eso non deixa de ser unha especie de complexo de inferioridade que mm, é algo así como decir, que pasa? que como ti non lees libros entón parece que a xente que os lee e desfruta deles son uns putos snob non, mira se non che gustan os libros, pois que máis che dá que a xente os lean Eu quero decir, pasa de todo E Por outra banda está eso tamén o complexo de superioridade que parece que ler libros é unha, un hobby ou unha afición ou unha forma de, de pasar o tempo de desfrutar de da vida moito máis intelectual ou que ten como non sei como máis elevado que outro a serie de cousas como, eu que sei, como poden ser pois o cine a música ou, ou ver series non que está tan de moda últimamente. A verdade. Ninguna cousa, nina outra Eu que leo un montón de libros Entendo perfectamente Que moita xente Se sentise non ofendida Senón que dixese, vamos, eu non tiro Toda a miña biblioteca e quedo con 30 Nin de coña, por moito que Non volte a leer moitos dos libros Que teño nas estanterías O comprendo perfectamente, do mesmo xeito Que comprendo que moitísima xente que se adica A coleccionar cómics Vamos, nin se lle pase pola cabeza O feito de, de tirar o olixos, os comis, ou vinilos, eh, vinilos de música Eu que sei, pois pues eso, en función da, daquilo que che fai disfrutar O mesmo feito de guardar determinados obxetos xa é satisfactorio Así que é normal que moita xente, porque moita xente que le Expresase a súa opinión de, vamos, de que nin de coña Que o que ocurre? Que os outros, os que os atacaron polo mesmo Pois bueno, pareceme que nin unha cousa ni a outra Es decir, non por ler libros Tes unha especie de Superioridade intelectual Con respecto ás persoas que non os len nin o contrario E vaya, que o que decía antes Pareceme que hai moito acomplexado é, Eu, cando escoito estas liortas a verdade é que as observo casi cun sorriso, non porque me parece que son opinións que non sirven para nada. Por un lado, que aqueles que din que son un puto intelectual porque gosto de ler libros, pois que queres que te diga? Algo que ganou eu. Eh, sin embargo, para os que se poñen por riba, pois mira, que tampouco opinou como vos. Eu simplemente fago que me peta, comeu ocio, Eu disfruto lendo libros Para min, ler un libro é algo plenamente satisfactorio e... O disfruto exactamente igual que outras persoas poden disfrutar de ver unha serie Nada máis, porque tampouco é que haxa moito máis que falar deste tema Así que nada, se ledes libros, xa sabedes, continuade Se os queredes guardar, guardadeos Se os queredes tirar, tiradeos Eu personalmente, xa, con respecto a esa polémica, decir que Renunciei, no sei, un momento a moitísimos libros Alguns os tirei, outros levinos a unha librería que collego, Porque agora tampouco é que as librerías os queran E non me extraña porque Hai moitos libros que, a verdade pois Para que ter 53 copias do mesmo libro Non ten sentido, non? E de feito hai xa uns anos Dende que merquei o Kindle Que os únicos libros físicos que aparecen pola miña casa Son os que Son algo máis que un libro, non? Como eu que sei, libros firmados polo autor que igual coñece persoalmente ou libros... Ou, ou, ou, ou mellor... libros de fotografía... que realmente sí que... que no Quindel é imposible de apreciar... esas imaxes... non está feito para eso... tamén algún libro que me teñen regalado... o que sei... libros de arquitectura... que... como escribo en, cosa, en cosas de arquitectos... pois de caño en vez... algún chega a casa... para facer unha reseña e cosas desas... pero, xa digo... por vontade propia... non entra un libro na casa... Eh, mercado por min, cando menos Nada máis, moitas gracias por seguir até aquí Disfrutar dos libros Moi probablemente, se me seguides escoitar escoitarédesme Como falo dos libros que vou lendo Porque sí, porque me gustan e porque me apetece Nada máis, que me estuvo enrollando moito de novo Unha aperta e vémonos a semana que ven